Múlt K-17 Az ítélet öt év fegyház. Moszkvában felültettek egy rabokat szállító tehervonatra, és meg sem álltunk Szibériáig. K-17 Az egyik börtöntábor a hideg tundrán, Krasnoyarsk mellett. Nem hittem volna, hogy több ezer kilométerre száműznek az otthonomtól. Majd három napnyi út vezetett a végtelen és rideg semmibe. Nem számítok látogatókra. Szigorúan meghagytam az öcsémnek, hogy ne jöjjön ide. Nem akarom, hogy így lásson. Rapként. Bezárva. Megbilincselve és megfosztva mindentől. Szégyellem azt, aki lettem. A bíróságon, ahogy a szemébe néztem, legszívesebben a föld alás volna szégyenemben. Ha anyám élne, ő is. Megszakadna a szíve. Talán a mínusz fog képes lesz megfagyasztani a szívemet. Legalábbis ezt hittem egészen addig, amíg meg nem érkeztem. Kurva nagyot tévedtem, mert a szívemben lángoló bosszút nem képes elpusztítani. Az fog éltetni öt kemény évig. Remélem az a láng kiégeti belőlem a maradék emberséget. Apám szerint szörnyetegnek születtem. Rájöttem, hogy ez nem igaz. Mert szörnyetegnek nem születünk, hanem azzá válunk. Elítélt! Lépjen előre! Két hetet húztam le karanténban egy szűk cellában. Ez a protokoll, amikor új elítélt érkezik a táborba. Ahol holmimat feltúrták a testemet, tetőtől talpig vizsgálták. Ott álltam a fegyveres őrök előtt teljesen mesztelenül. Miután mindent rendben találtak, hozzám vágták a ruhámat, rámzárták először a rácsokat, majd egy áthatolhatatlan ajtót. Hol az ágyon ülve, hol az ablak előtt állva szőttem terveket arról, hogyan fogom megölni az ellenségeimet? Hogyan fogom megtorolni Anna és a fia elvesztését? Indulás! Az egyik erősen meglök, hogy induljak meg végre. Van még velünk egy tiszt, ő megy elől, a hátunk mögött még egy fegyveresőr, mellette egy ugató német juhásszal. Az a hatalmas dög alig várja, hogy belém a fogát. Megállunk az ötös ajtó előtt. Az őr előveszi a kulcsot és kinyitja az ajtót. Hátra kiabálja, majd ránk néz. Menjem be! Ismét egy lökés. Nem fordulok meg, hallom, hogy kattannak az árak mögöttem. Egy magas, fiatal srác áll előttem. Prissen borotvált arca van. Rövidre nyírt haja, meccső kék tekintete. Dimitri Morozov. Igor válaszolom, majd ledobom a cuccomat a fal mellett lévő ágyra. Miért vartak be? Nem válaszolok. Elkezdem kipakolni a holmimat. Nem haverkodni jöttem ide. Úgy látom, nem vagy beszédes kedvedben. Jó lesz, ha minél hamarabb felméred az erőviszonyokat. Ha nem ilyen erőszak vagy gyermekbántalmazás miatt kerültél be, akkor számíts rá, hogy lesz pár ellenséged. Nem kedvelik erre felé az ilyesmit. És az igazság az, hogy én sem kedvelem azokat a rohadékokat. A hangját ezúttal közelebbről hallom. Mögöttem áll. Dühösen felé fordulok. Mosolyog. Mi olyan kurva vicces? Semmi. Várom, hogy elmond, miért vagy itt. Puszi pajtást keresel magadnak, aki megvédi a soványseggedet? Nehogy azt hitt, hogy ez a soványseg nem tudja lekapni a töködet, ha arról van szó. Egy határozott mozdulattal megragadom a nyakánál fogva, és a falhoz szorítom. Dulakodni kezdünk. Erősebb nálam. Néhány pillanaton belül lefejti magáról a kezemet, és erőfölénybe kerül. Neve nincs Igor. Áruld el nekem, miért vagy itt? Drogok miatt. Most örülsz? Fogyasztottad is? Mégis mi a faszom között van hozzá, hogy mit csináltam? Engem csak ennyi érdekelt. Olyan faszfejeket még véletlenül sem akarok magam mellett, aki nőket vagy gyerekeket bántalmaz. Vár rá, egy csini bakint. Anna. Az utolsó szavai. A vér, ahogy felbúgyog a szájából. A halálhörgés. Az élet, ami szép lassan kialudt a szeméből. Az életünk. A harag és a gyűlölet feléled bennem. Megfogom Dimitri kezét, és olyan erősen megszorítom, hogy szinte belevörösödik a feje. Kitekerem a kezét. Feljajdul, majd sikerül megragadnia újra a nyakát, de ezúttal olyan erősen szorítom, hogy majdnem megfullad. Soha többé nem erd a szádra venni, megértetted? Kiabálom az arcába, mire válaszul csak bólint. Soha többé. Megismétlen még egyszer majd elengedem. Felköhög, közben megdörzsöli a nyakát. Van benned erő, neve nincs Igor. A nevem Igor Ivanov. Jól jegyez meg ezt a nevet, mert egy napon nem csak te, hanem mások is félni fogják. Ahogy minden reggel, most is egy rövid tornával indítjuk a napot. Milyen kurva rendesek, figyelnek ránk. Persze ez nem edzés, sokkal inkább arra szolgál, hogy átmozgassuk a testünket. Dimitri és én titokban a cellában igyekszünk annyit és úgy edzeni, ahogy csak lehetséges. Hiszen ellenségek nem csak a falakon kívül, hanem belül is vannak. A kora reggeli tornát, ami a zord hidegben zajlik, egy gyors reggeli követi. Nem keveredek másokkal. Igyekszem meghúzni magam és túlélni. Öt év. Öt évet kell kibírnom ebben a földi pokolban. Az öcsém számít rám. A nagybátyám és a nagynéném vette magához, amíg kiszabadulok. Nem volt könnyű meggyőzni őket, de végül sikerült. Tartoznak ennyivel nekünk. Főleg Irina néni tartozik ennyivel anyámnak, aki jó módjában kurvára leszarta, mi történik a húgával. Egyedül csak a temetésén jelent meg. Legszívesebben kirúgdostam volna onnan, de nem tehettem. Anyám sem akarta volna. Azt mondta, a család a vér örök. Erős kötelék, ami nem szakadhat el. Igaza volt. Soha nem szakad el. Az iránta érzett szeretetem soha nem szűnik meg. Épp bekapnám az első falatot, amikor valaki megrúgja a székemet. Bocsánat, nem akartam megzavarni a gerlepárt. Anatoli Petuhov. Más néven kakas. Az egyik rohadék a börtönben. Egy kopasz hájas disznó, aki azt hiszi, hogy körülötte forog a világ. A börtön falain belül ő az egyik kis király. Számos ember gyűjtött maga köré. Rablókat, gyilkosokat, erőszaktevőket. Nem zavartál meg? Válaszolok unott hangon, majd bekapom az első palatételt. ételt. Megtámaszkodik az asztalon, és lehajol hozzám. Ilyen büdös kis patkányokat szoktam enni reggelire, mint te. Szar ízlésed van. Jókedvűen felnevet, majd Dimitrire néz. Nem mondtad neki, hogy ki a főnök? Említettem. Említetted. Megmarkolom a kanalat, közben felpillantok rá. Habár a kanál vége tompa, mégis szívesen torkon vele. Akkor kiderülne, hogy ki a főnök. Úgy hörögne akár a disznó, mikor beledőfik a kést. A kakas ezúttal rám néz. Mégis miféle szerzet vagy te? Megszorítja az álkapcsomat és maga felé fordít. Valami elbaszott kísérlet eredménye? Ne érj hozzám! Ellököm a kezét és felpattanok a székről. Rabok! Hallom, hogy felénk kiabál egy őr. Miközben farkas szemet nézek ezzel a fasz fejjel, teszek egy lépést hátra. Nem akarok balhét. Ki akarok jutni erről az átkozott helyről még hozzá minél hamarabb. Minden rendben van, válaszolja nyájasan Petuhov, majd ismét felén fordul. Ezúttal megúsztad, de hiddel hamarosan találkozunk. Várni fogom. Petuhov elmegy, majd lassan leülök a székre. Miért keresed a baj, töregem? Nem kell azt keresni, ha akar, úgy is rád talál. Tudom, hogy tökös gyerek vagy, de hiddel vannak nála erősebbek is. Vannak. De keményen fogok dolgozni azért, hogy ne legyenek. Reggeli után átmegyünk egy másik épületbe. Rengeteg munka van, és kevés a dolgozó ember, ezért nekünk adják ki a munkát. Ruhát varrunk, és nehéz kerítéseket rakunk össze. Igazából a munka csak jó, hiszen teljesen mindegy, mit csinálok. A lényeg, hogy egy időre kiszakadjak a körülöttünk lévő világból. A bezártság mellett még egy dolog, az pedig a magány. Habár Dimitri és köztem kialakult egy aféle barátság. Ettől függetlenül nagyon hiányzik az otthonom, de leginkább hiányzik az öcsém. Hiányzik a szerelmem és hiányzik a fiam. Nem látom felnőni. Nem fogom látni az első mosolyát, nem fogom megérinteni sejmes kis bőrét. Nem tudom magamba szívni édes baba illatát. Nem fogom megcsókolni a szerelmemet. Nem fogok végig simítani szalma haján. És nem fogok érezni soha többé, mert mindezt elvették tőlem. Éjjelente az ő arcukat látom magam előtt. Anna sikítását hallom. A lövéseket, amik belőle kioltották az életet, és bennem sebeket hagytak. Azok a sebek fognak emlékeztetni arra, hogy ki vagyok valójában. Arra, hogy milyen életet szánt nekem a sors. Épp leállítom a gépet, amikor valaki megragad hátulról és a földre lök. Mondtam neked, hogy találkozunk még, igaz? Petuhóvál lelőttem, hat férfival körülvéve. Nagy faszod lehet, ha fél tucat férfival állsz nekem. A földre köpök pontosan a lába elé. Azt a nagy faszomat a seggedbe is dughatom, ha gondolod. Vagy kezdjem a csajoddal? dimitri néz, aki gondolkodás nélkül rájuk támad. Habár nincs esélyem, mégis küzdeni fogok. Egy szempillantás alatt felpattanok a földről, és én is támadok. Nincs esélyem hat férfi ellen, de ez nem is az esélyről szól, hanem sokkal inkább a bátorságról. Mire észbe kapok valaki a földre teper, és csak úgy záporoznak a testemre mértütések. Próbálom védeni az arcomat, a melkasomat. A legtöbb rúgás a hátamat és a fejemet éri. Nem tudom, meddig tart a verés. Csak arra tudok gondolni, mihez kezdek, ha kiszabadulok. Mi vár rám, és mi vár azokra, akik megmérgezték a lelkemet? Petuhov adósa maradok. De mielőtt kimegyek innen, lerovom a tartozást. Kérsz még bazd meg! Hunyorogva felnézek. A fények villóznak a szemem előtt. Próbálok koncentrálni, megpróbálok magamnál maradni. Petuhov fölém hajol és gúnyosan felnevet. Remélem most már tudott ki a főnök. A bakancs kemény talpával az arcomba tapos. Sűrű vér folyik végig a halántékomon, bele a fülembe és a szemembe. Hirtelen éles fény lesz, kiabálást hallok a háttérben. Petuhov és a bandája felszívódik. Egy őr fölém hajol. Éls még, szarzsák? Felhúzza a szemhéjamat és a szemembe világít. Kemény legény vagy. Megpaskolja az arcomat, majd rángatni kezdenek. Két őrfok közre és elindulnak velem. Erőtlen vagyok. Lábra se bírok állni. De nehéz ez a szarkupac, mennydörgi az egyik, közben megrántja a kezemet. Hosszú-hosszú méterek után elérjük a cellát. Kinyitják az ajtót, majd belöknek. Hívunk neked egy orvost, nehogy panasszal élj! A földön fekve ismét kinyitom a szemem. Dimitri nyöszörögve mellém zuhan. Meg a barát nődnek is. Ferröhögnek, majd hatalmas egyetértésben távoznak. Nagy nehezen a hátamra gurulok és felsóhajtok. A fájdalom egy szempillantás alatt végig szánt a testemen. A bordáim közé nyilal, hasogat a koponyám is. Megvagy, dünnyögi Dimitri, majd káromkodva felül. Élek még. Nem sokon múlt. Legközelebb nem biztos, hogy megusszuk ennyivel. Ha az a sorsunk, hogy meghalljunk, meghalunk. És ha nem, nyöszörögve felé fordulok ökölbe sorítom a kezem és összeszorítom a fogaimat is. Ez nem fájdalom. Az igazi fájdalom az, amikor a halál az arcodba köpi a szeretteid vérét. Ha nem, akkor kapsz tőlem egy belépőt az igazi pokolba. A kérdés annyi, hogy velem tartasz-e. Dimitri elégedetten elmosolyodik. Ennél rosszabb? Igen, de meg lesz a jutalmad. Egy hely a tüzes tornácon, ahol a halálodig lakomázhatsz. Nos, mi a válaszod? Veled tartok. Felém nyújtja a kezét. Megfogom és megszorítom. A halálig.